Venezuela, Caracas. Idén, május első hetében, 45 nappal a Kreml elleni repülőgép támadás előtt. A Miami Herald vezércikke egy amerikai külügyi delegáció titkos venezuelai megbeszéléseiről. Ritka utazás egy diktátor palotájába. Amerikai hivatalnokok becstelen tárgyalásai Venezuelában. Ha eddig azt gondoltuk volna, hogy Joe Biden amerikai elnöknek van erkölcsi tartása, akkor most már biztosak lehetünk benne, hogy nincs. Azért, hogy legyűrje az egyik diktátort, Vladimir Putyint, titokban tárgyalni kezdett egy másikkal, Nikolász Maduroval. Még mielőtt elfelejtenénk, ez az a nyomorult karakasi buszsofőr, aki 2013 óta kezében tartja a 30 milliós Venezuelát, diktátorként éhínségbe tasít milliókat egy olyan országban, amely régebben Dél-Amerika egyik leggazdagabb állama volt, és amely a világ legnagyobb kőolajkészletével rendelkezik. Egészen pontosan nyolcszor akkorával, mint az Egyesült Államok. Az ENSZ becslése szerint Maduro elnökként eddig 9000 ellenzékét öletett meg, és 7 millió venezuelait üldözött el a hazájából. Közülük 600 ezer az Egyesült Államokban él, majdnem a felük itt, Floridában. Csak Miami-ban 150 ezer venezuelai telepedett le. Szeretjük őket, ezért fontos szerkesztőségünk és olvasóink számára, hogy valójában mi történik Venezuelában. Madurónál talán csak két sötétebb és gátlástalanabb bűnöző sétálgat manapság a világpolitika színpadán. A szír és az észak-koreai diktátor. Bashar el-Assad és Kim Jong-un. Egyelőre nehéz átlátni, hogy Joe Biden elnök pontosan mivel bízta meg Juan Sebastián Gonzalez rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, aki pár nappal ezelőtt titokban a venezuelai fővárosban járt. De az biztos, hogy az egyik cél a venezuelai diktátor által 2017-ben túlszul és azóta is fogva tartott amerikai állampolgárok szabadon bocsátása volt. Szerkesztőségünk szerint ez mindössze olcsó, párti választási propaganda fogás. A másik pedig a Venezuelából kiszorított amerikai olajvállalatok vagyonának visszaszerzése. Joe Biden valószínűleg pénzügyi támogatásra számít tőlük a közelgő választási kampányban. Láthatóan bármi áron meg kellett oldani ezeket a problémákat, mindenféle erkölcsi skrupulus nélkül. Joe Biden érzékelhetően görcsös kísérleteket tesz arra, hogy újra megválasszák elnöknek. A legfontosabb feladat mégis, és ez aztán végképp a választási kampány része, hiszen jelenleg ez az ügy a legégetőbb külpolitikai kérdés, az Oroszország elleni gazdasági embargó eredményességének fokozása lehetett. A fő cél az, hogy letörjék a magas világpiaci olajárakat, mert ezek furcsa mód tovább gazdagítják Vladimir Putyin rendszerét, ahelyett, hogy elszegényítenék, és ezzel az orosz diktátort az Ukrajna elleni hadjárat leállítására kényszerítenék, ahogy Joe Biden korábban ígérte. A lapunk birtokába került, titkosított jegyzőkönyv ezen felül egy furcsa moszkvai gazdasági tárgyalásról is szól pedig egy pár héten belül odautazó nemzetközi delegáció összeállításáról, de szerkesztőségünk számára ennek a jelentősége egyelőre nem világos. De valószínűleg ez csak egy jelentéktelen mellékszáll. Mivel a dokumentum titkosított, így nem álmodunkban publikálni, de a Washingtoni elnöki sajtószolgálat kérésünkre megerősítette, hogy a jegyzőkönyv hiteles. A Miami Herald újságírói által megszerzett dokumentumban épp az a rész volt a legérdekesebb, ami a vezércikben jelentéktelen mellékszárként szerepelt. Ez a Kreml elleni 45 nappal későbbi támadástükrében utólag mindenki számára a venezuelai tárgyalás legfontosabb elemévé fog válni. Méghozzá az a rész, amely William Wolf, vagyis André Calvi Moszkvába juttatásáról szólt. A nyolc oldalas jegyzőkönyvből íme néhány erre vonatkozó fontos részlet. Szigorúan titkos memorandum az Egyesült Államok elnöke, külügyminisztere, védelmi minisztere, a CIA igazgatója, a Fehérház Nemzetbiztonsági Főtanácsadója és a Hadsereg Vezérkari Főnöke számára. Csak nyomtatott példány, csak olvasásra. Közvetlen kézbesítés, eyes only, excise. Küldi Juan Sebastián González, a nyugati félteke ügyei felelős helyettes külügyi államtitkár, egyben különleges ügyekben teljes döntési jogkörrel felhatalmazott rendkívüli elnöki nagykövet. Téma Titkos megbeszélés Venezuelában az ország elnökével Nicolás Maduro Morosszal és feleségével Szíria Adela Flores de Maduro First Amerikai részről mindenképpen megoldást kellett találni egy prioritást élvező ügyben. Elérni William Wolf brit üzletember csatlakozását ahhoz a venezuelai szervezésű nemzetközi tárgyaló delegációhoz, a venezuelai résztvevőkön kívül svájci, kínai, iráni és indiai tagjai lesznek a küldöttségnek, amely két hét múlva Moszkvába utazik, hogy ott az Ukrajnában harci tevékenységet folytató orosz hadsereg élelmiszer ellátásáról és lőszer utánpótlásáról tárgyaljon Oleg Jurevics Gorzsekén vezérezredessel, az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek Ukrajnáért felelős logisztikai főparancsnokával. Az Egyesült Államok elnökének személyes kérése az volt, ennek hátteréről, okairól és céljáról a Karakaszban tárgyaló amerikai delegáció tagjai nem kaptak tájékoztatást, hogy a venezuelaiak segítsenek négy szem moszkvai találkozót szervezni Oleg Gorzsakin logisztikai főparancsnok és William Wolf között. Eredmények! A venezuelai féllel minden kérdésben sikerült megállapodásra jutni. Az egyesség amerikai oldala. Az amerikai fél cserébe a pozitív venezuelai hozzáállásért és kooperációs készségért kötelezettséget vállalt a következőkre. 1. A világ legnagyobb összesen 303 milliárd hordónyi olajkészletével rendelkező Venezuelától az elkövetkező tíz évben az amerikai kormányzat évente fél milliárd hordónyi olajat vásárol tartalékképzés céljából. Jelen memorandum születésének napján, a világpiaci árat figyelembe véve, mindez évi 34 milliárd dollár bevételt biztosít Venezuela, jelesül Nicolás Maduro kormánya számára, ami segíti a diktátor hatalmának fennmaradását. 2. Az Egyesült Államok két Venezuelában érdekelt olajvállalata, a Chevron és a Citgo évi két milliárd dolláros befektetést eszközöl azokon az őserdei olajkitermelő pontokon, az őket ért károk ingyenes koncessziós kárpotlása után, ahol az Oroszország ellenes technológiai embargó miatt leálltak az orosz kitermelési beruházások. 3. A rossz és a zabúrezs területeit az amerikai vállalatok, amint visszatérhetnek Venezuelába, legkésőbb 6 hónapon belül újra nyitják. Titkosítva 23.54.726 által. Titkosítási szám 20.44.12.31. Időpont 0905 kereti parti idő. Helyszín a rezidencia.